Вони любили розповідати з гордістю. Працювали ще двоє лінотопістів. Головним редактором був Володимир Мартинець, провідний діяч ОУН під проводом Андрія Мельника. Контроль над видавництвом мала до деякої міри ОУН, а ОУНО було фактичним власником видавництва, хоч формально це була компанія з обмеженою відповідальністю. Мартинець помер у 1960 році, а в 1964 – Михайло Погорецький, який був засновником видавництва і редактором від 1930 року. Погорецький походив із села Гадинківці, що отримало назву від Гадюча, тепер Чортківського району. Тоді редакцію прийняв колишній мовний редактор – Сухенький і маленький Лев Добрянський. Немов на відзначення такого стрибка в своїй кар'єрі, він запустив козацькі, як казав, довжелезний вуса, якими дуже пишався. А може, щоб тим вирізнятись? Працюючи у новому шляху, я мав нагоду познайомитися з визначними громадськими постатями середовища УНО. Коли я був у Вінніпезі в службовій поїздці, Перед Різдвом до редакції завітав професор Павло Юзик. Він був першим головою організації в системі УНО «Молоді українські націоналісти» 1934-1936. Під час моєї праці у «Новому шляху» молоді націоналісти відмовилися від такої назви і взяли назву «Молодь Українського національного об'єднання». У 1963 році Юзик був призначений на сенатора урядом прем'єр-міністра Джона Діфенбейкера, великого приятеля українців. Діфенбейкер на міжнародній політичній арені наробив багато шуму і галасу, коли у своїй промові в ООН згадав волелюбних українців. Посипалися протести не тільки від Радянського Союзу. Сенатор Юзик належав до ініціаторів та пропагандистів політики багатокультурності Канади. Коли прем'єр-міністром було обрано П'єра Трюдо 1968-1979, він проголосив політику багатокультурності у своїй промові на Конгресі Комітету українців Канади у Вінніпезі. Офіційно Трюдо проголосив у парламенті федеральну політику щодо багатокультурності 8 жовтня 1971 року. Сенатора Юзика вважають батьком цієї політики. Як годиться, у передріздвяний час Юзик не прийшов у гості з порожніми руками. Приніс із собою Мікі, плящину віскі. Знайшлася і закуска, і ми приємно з редактором Погорецьким, управителем Зельським, Ріпаком і Байраком та Добрянським Провели час за цікавою розмовою. Юзик виявився гарною і приємною людиною, з великим почуттям гумору. Людина, про яку нічого поганого не можна сказати. У той час головою краєвої екзекутиви УНО був Микола Плав'юк, головний менеджер великого підприємства м'ясних продуктів в Гамільтоні. Власником цієї фірми був унівець Гнат Поворозник. Ветеран армії, який прибув наприкінці 1920-х років до Канади. Розбудувавши підприємство з нічого, він відкрив у містечках близьких до Гамільтона ще дві філії для своєї дочки і сина. Вони помирали у молодому віці. На жаль, врешті-решт фірма збанкрутувала. Під час моєї праці фірма просперувала». Поворозник був президентом нового шляху і навідувався до нас. Якось привіз працівникам консерви в подарунок на Різдво. Причиною банкрутства був, як одні казали, контроль американських бізнесменів над фірмою, яким поворозник продав більшу частину своїх акцій. Інші твердили, що початком кінця було, на перший погляд, невинне рішення дозволити працівникам брати додому Кістки з забитої худоби. Відтоді працівники приходили на роботу з великими торбами. Зверху в торбах були кості, а внизу – шматки найкращого м'яса. Дай людям можливість, то вони будуть і у свого красти. Згодом фірму перекупила група українських бізнесменів, між ними і Микола Плав'юк. Всі дослідження ринку і перевірка фірми фахівцями прогнозували успіх. А вона збанкрутувала. Чому? Знову слухи-духи. Фірма купила дорогу німецьку машину. З одного кінця пхаєш курку, не знаю, чи живу, чи вже зарізано, а з другого кінця виходять окремо вже готові до продажу потрохи, ноги, крильця, груди і навіть пір'я. Чисто! Точно по-німецькому. Фірма купувала кури на великій курячій фермі. Тільки біда в тому, що цю ферму перекупила конкурентна фірма. І не стало сировини. У бізнесі, не як у політиці, з нічого щось не зробиш, як не маєш резервних фондів. Поворозник закінчив так, як почав. Розвозив по домах вареники на продаж. Хоч ніхто з цього сумного факту нічого поганого не віщував, однак це був зловісний знак для українських підприємств, які незабаром зникли з вулиць міста Торонто одне по одному, як світляні мушки. З п'яти чи шести молочарень не залишилось жодної. З шести чи семи пекарень найбільшу продано великій канадській фірмі і тільки одна залишилася. З фірми перепродажу нерухомостей Романа Чолкана, яка налічувала 21 бюро у провінції, залишилася тільки тінь, назва, як відділ у іншій фірмі. Поодинокі готелі і крамниці перестали існувати. Найбільшою несподіванкою було банкрутство великої гуртівні споживчих товарів, гордості організацій Українського визвольного фронту. Вона давала працю багатьом українцям,